بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم توكيو توkiendelea namfololizo ada sa zetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim leo toko na sura al-Qalam sura 68 yenye aya 52 Mnisemko mtukovu subhanahu wa ta'ala kwa kusema nun walqalam wa ma yasturun naapa nanun nun yasemekana kwamba ni chewa yule ambaye Mwenyezi Mungu mzigo wa kuibeba hii dunia na vilivyomo akiwa yeyuko huko katika bahari bahari luji ambaye chewa huyo ng'goni kwake yuko ya Saur aliyebeba dunia juu ya mapembe yake hizi ni tafsiri za kizamani ambazo wamekuwa wakizichukua mufasirina kutokana na hikaya mbalimbali mbali za mambo ambayo yaabu yalikuwa kisimuliwa na wataalamu waliyotangulia lakini sisi kwa kufupi tunasema noon Walkalami wa mayasturun na apa na kalamu na apa na vinavyo na kalamu jibu la kiapo anasema ma anta bina'mat rabbika bimajnun fa kuwa ya muhammad kwa neema za muola wako kama wazimu. wa inna lakala ajira na ghayra mamnun Na ina thibitiki wewe kwa subira yako kubwa juu ya maudhi na makero yanayokufika kutokana na wafuasi wako unathibitikiwa na ujira usio kuwa wenye kukatika wa innaka la ala khulukin adhim na wewe huko katika tabia iliyotukufu ya uumlifu na ushujaa basi endelea kuwa na tabia hiyo fasa fasatubu siru ayubsurun utaona ukweli na wao wataona na mwisho wake watafikia kiwango cha kuaza kuamua bi ayikumul maftun anaonani wazimu wewe au wao kwa ni wao wanasema kwamba innahu la majnun lakini ukweli ukishadhihiria wao wenyewe ndiyo watakao toa jibu sahihi kwamba wazimu wao wao. Inna rabbaka huwa ala al'amu biman dhalla an sabili. Mala wako ndiye mjuzi anamjua vizuri aliyepotea akayepokana na njia yake ya haki wa huwa ala alamu bil na yane an vizuri kwenye kuongoka. Wa la tuti kulli hallafin mahin. Fa la tutei mukاذibina usiwatee wa ukweli, wakanoshaji wa ukweli usiwatee waddu wanatamani la utodehinu ulainike wao nawao kupondeponde wanataraji wanatamani ulainike uwempesi kwa wao waje wakuvamiwa kupondeponde wa la tutei halafi hallaafin na wala usimtii yoyote ambaye ni mwapaje mwapaji sana ambaye heshima hana hamazin mfuatiliaji wa msengeny msengeny mkubwa huyo mashaa im bina mim ana ya sana mambo ya fitna mashaa im bina mim mwenye kufuatilia sana mambo ya fitna Mannai lil khair mwe kuzuia mambo yote ya khair ya msaada muwatadin jeuri athimi mwingi wa, wa madambi utul lin tumbo kubwa bwana huyo baada dhalika, baada hivi mtoto wenyewe huyu mtoto wenyewe huyu zani ni mtoto wa kubandikizwa. yani ni mtoto alizaliwa nje ya ndoa Yasemekana kwamba mama yake alikana baba yake huyu bwana muda alioishi hakupata mtoto mpaka huyu mama hii hatari shaelekea kuwa kufa huyu bwana mimi na mimi nsiondoke na chochote kwa sababu kosi kwa hicha mtoto mtakuwa mali kwenda zake kwa saba zake Hivyo akafanya mipango na mbinu mpaka akaenda kupata mtoto huyo, akaipata mimba hiyo nje ya ndoa. lakini akamwandikiza kwa baba yeye babake. Na yeye kwa kuwa hajui chochote, akabakia kwa ni, ni, ni baba yeye. Ubai ibn Khalaf. mali wabanini, kwa kujiona kwake ana mali nyingi bwana huyo Ubai ibn Khalaf. na watoto. Kwa naye alikuwa baba babake tu lakini yeye alizaa sana Iza tutla alayhi ayatuna zinaposoma kwake aya zetu qala husema asatiru awalin hizi ni ngano za watu wa zamani Mwenyezi Mungu anasema sangasimuu ala alkhurtu tutamtialama kwenye pua lake ile kama la ndovu inna balawnahum hakika sisi tuma mtihani hao kama balauna ashabal aljanna kama tulewa mtihani watu wa bustani Waliorithi bustani hilo kutoka kwa baba yao ambaye alikuwa akitoa sadaka sadaka akitoa misaada kutokana na mazao aliyopata katika bustani hilo wao wakabadilikania. baada ya kufa kwa baba yao wakabadilikania. kanea hivi kama inavyoeleza Korani. watu hao id aksamu walitoa mtihani pale walipo hapa la yasrimu naha msubihina kwamba watalivuna shamba lao alfajiri kubwa wala yasathununa lakini hakusema insha Allah fatafa alaiha taifum min akalipitia shamba hilo mpitaji wa usiku wakati za wako naimu, wa hum wakati wa wamelala ninasemekana kwamba shamba hilo liliingiliwa na moto usiku mzima mpaka likaungua lote likalizika kulipokuja wavunaji wa kwenda kuvuna wakaona mawanja ya moto tu Fasbahu hatuka sarim kulikupambazuka nimekuwa kama jeusi kabisa sarim nimekuwa jeusi kama makaa patanada wa musbihin wakapigiana ukelele wa vijana hao asubuhi mapema wakiambizana anaweza do peha unkeni nendeni mapema ala harthikum kwenye mazao yenu in kuntum sadid salimin ikiwa nyima nitakakuhuna ikao ni mtakopona basi nendeeni mkavune mapema lakini hawana habari kwamba le zamani fan talaku wakaenda wao wametaf khafaton hata sauti zao ni hata chakato za miguu yao hata kisisikike allah naha wakiambizana asingie leo katika mavuno haya leo leo asingie alekum jueni misikini masikini yote akapata kitu wale wanokuja kuja kio waomba wale leo siambwe kitu chochote Waghadau ala hardin kadirin walitoka hali ya kuwa dhamiri na makusudia ya kuwa nyima masikini za Mungu waliojikadiria falamma raawha wale shamba wakalikuta limeshaungua lote, lote na bakiya mawanja kama limeshavunwa lote na mabua kati wa moto watu hao kalu wa ina inna ladallon jamani mna habari tumekosea njia sio hili shambae lakini walio kuna wengine wakumbukumbu mzuri wakamwambia a balnahu mahrumun shambando hili hili lakini sisi tu tumenyimwa mazao yake qala ausatuhum akasema mtu wa kati ma wao mawazo vile mbora wao wa mawazo akamwambia ah alama aqul lakum silikwambieni nini Lau la tusabbihuna qannahum dhikri munyezimgu qalu ndipo hapo akakumbuka kasema subhana rabbina ni wake mulawetu inna kunna zalimiin hakika sisi tumekshakuwa wapotevu na dhalimu nafsi zetu fa akhbara ba'dhum ala ba'dhi yatalawamun wa wao wa kwao kulawmiana qalu akasema yaa waylana inna kunna dhaataqin wetu ya wailana wetu wa inna kunna na sisi tumechipa mpaka lakini tutubieni kwa Mwenyezi Mungu tutubieni kwa Mwenyezi Mungu as'al buna ele wetu taniyub dilana atubadilishie khairan kipato bora mna kuliko hichi tutukikosa, inna ila rabbina rasebun Endapo sisi kwa wetu tukarejea Mwenyezi Mungu anasema subhanahu wa ta'ala katika kusimulia kwa sacha wa hao jinsi hiyo ndivyo debo tunawadhibu watu Wakosef wa wakosefu shukrani za maulao wal'adhabu liakhirati la akbar lakin al'adhab al'akhirah zaidi law kanu ya'lamuna an alikaw anajua bas jitahidi kujipusha na mambo mabaya innal muttaqina indara rabbihim jannatin na'im haqiqan hum cha munyezungu mbele wawo na bustani ya neema it was danishiungua kwa mawato hiyo afanaja alu muslimina kal mujrimina ivyawa wa islam kama makafiri malakum kayfa tahkumuna vipi namna nabojihukumia hukumu poto wa fuzi sio kwa nmsingi amlakum kitabu fi tadrusuna amnatu kitabu yini kisoma ambacho kina dunia yake maelezo ya hadia kwamba innala lakum fihi lama takhayyaru mutapatani ndani ya kitabu hicho kitakao nyewe amlakum aimanu au mnazo hadi alaina juu yetu mwenyezi Mungu mnazo hadi juu yetu balighatan ila yawm alqiyama zilizoma zivute zilizo vizuri mpaka siku ya kiyama hadizo ambazo madhumuni yake inalakum hakika mtapata nyinyi la maata hakumona mtakate ya moyo muhammad ayyuhum bidhalika zaim nani katika wao aliyezamana wa hayo am lahum au aw nawashirika wa hungu fali atu bi shurakahi bas nawalete hawa hungu inkanu in kanu salikina kweli tahadharini tahadharini wanadamu tahadharini chukeni hadhari mkumbukeni mjirekebishe kabla ya kupita wakati ikumbukeni siku ikashafunuliwa wa mundi yani siku itakao pania adabu wao duauna ila sujud wa viumbe kwenda kumsujudia Mwenyezi Mungu fala yastatiun wakawa hawezi atana basaruhum yatakuwa dhalili macho yao tarhakuhum dhilla watagubikizwa na unyonge wakadkanu yudhauna ila sujudi, watatakalewa sujudi, lakini hawataweza haliakuwa walikuwa walikiitwa kumsujudia Mwenyezi Mungu wa humsalimun haliakuwa wako salama wanaweza kujipinda viungo vyao wanavyotaka lakini leo wameshatiwa msumari katika mgongo wao haupindi wanataka wasujudi fadharni wamnyukazibu hili hadithi Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku hii niache mimi na wale waliokuwa wakikadzibisha aya hizi hadithi hizi za qur'ani wale waliokuwa wakikadzibisha hadithi ya Qur'ani niachie mimi na wao sana sadadijum min haithula ya ya'lamun Tutawapururia hapa duniani kwa namna ambayo hawajui wa'umli lahum na natawapa muda inna kailimatin kwa ni adabu yangu ni madhubuti ni mzito ngumu kali amtasalihu ajran ama wewe unawaomba ujira hawa fahum mim magharamin mutqalun ikawa wao kutokana na kukimbia hizo za malipo na kwa wazito wa kuamini a'midahumul ghaib aw anao wanayo ahadi ya kujua mambo ya, ya siri za Mwenyezi Mungu fahum na ambao wao wanajiandikiwa wanavyotaka fasbiru li hukmi rabbika hawa na chochote hawa, hawa na chochote kwa hivyo basi vumilia ungoja uamuse mola wako wala takunka ka sahibil Wala walau sijuka kama banawachewa nabii Yunus idh wa hua alipofanya haraka baada ya kuona ukaidi wa watu, watu wake umeshamshinda akaamua kukimbia katika nchi kukimbia nchi Usiji ukawa wewe kama huyo iznada wakati alipolingana yunus kwa huwa makdhum na hali ya kuwa ameshamezwa na chewa akasema alla ila ilaa anta subhanaka kuntu minadh-dhalimin Laula anta darakahu tadarakahu ni'matum rabbih kama sikudirikiwa yunus na rehema kutoka kwa Mola wake. La nubidha bila ara'i. Angali kwa kama kinyesi Majangwani uwahu wa wa Hali ya kuwa ni mwenye kukosa heshima zote. Fajtabahu Rabbu lakini rehema Mwenyezi Mungu ilimwahi akamwokoa Mwenyezi akamchagua Mwenyezi wake. Fajtabahu Rabbu akamchagua Mola wake. Wajaleo mwa salihin akamfanya katika watu wema. Wayakadul lazina kafaru la yuzikunka kwa babsari. Ewe Muhammad, wanakaribia makafiri kukutoboa kwa mato yao wakati wanaposikia zikra, lamma sami'u zikra, wa wanaposikia kisimu kisimjambo kama haya. Wanakutizama mpaka wakamaliza pawa zote za mato yao kukuangalia wa yakuloonu una, kisha wanasema innahu la majnun. Kwa kuwa hawana la kulisema, wala hawana la kushika wala hawana la kukimbilia la kutegemea basi wanakia kusema kwamba wewe wazimu. Lakini wanaisemea tu wama huwa illa dhikrul lil alamin. Haikuwa hii Qur'an isipokuwa ni maonyo kwa wapenzi wa Mwenyezi Mungu. Kwa waja wa Mwenyezi waliokuwa aliokuwa Ni maonyo, mazinduo, mafunzo na maelekezo لِلْعَالَمِينَ كُنَّا نَعْمَ آبَاء وَكُنَّا تَيَّارَ كُجِكُسُوا وَنَكُجُ نَكُجِرِكَبِشَا اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ